Книга Естери Розділ шостий Тієї ночі цар не міг заснути І звелів принести собі пам'яткову книгу Тобто літописи І читали їх перед царем І знайшли там записаним Як Мардохей доніс на Біхтана і Тереша Двох скопців царських Вартових при порозі Що задумували накласти руки На царя Ксеркса Отож цар спитав Яку честь і визначення Віддали за це Мардохеєві І відповіли царські джури Що служили при ньому Нічого не зроблено для нього Тоді цар спитав а хто є у дворі? А саме тоді ввійшов у зовнішній двір царського дому Аман поговорити з царем, щоб повісити Мардохея на шибениці, що він йому споготовив? Царські джури відповіли йому. Он Аман стоїть у дворі, Нехай увійде, сказав цар, і ввійшов Аман. Цар сказав йому. Щоб то зробити чоловікові, якого цар хоче вшанувати? Аман же подумав у своєму серці, кому ж іншому цар хоче зробити пошану, як не мені? Та й відповів Аман цареві. Для того, кого цар хоче вшанувати, нехай принесуть царську одежу, в яку вдягається цар і приведуть коня, що на ньому їздить цар, а на голову йому покладуть царський вінець. Нехай дадуть одежу і коня в руки одному з визначніших царських князів і вберуть того чоловіка, якого цар хоче вшанувати. Потім нехай вивезуть його на коні на міський майдан і нехай перед ним викликують. Так робиться тому чоловікові, якого цар хоче вшанувати. І сказав цар Аманові, Поспішино та візьми одежу і коня, як ти сказав, і зроби це Мардохеєві, Юдеєві, що сидить коло царської брами. Не пропусти нічого з того, що ти сказав, Взяв Аман одежу і коня, вбрав Мардохея, вивів його на коні на міський майдан і окликував перед ним «Так робиться чоловікові, якого цар хоче вшанувати». Потім повернувся Мардохей до царської брами, а Аман, закривши голову, смутний поспішив додому. Коли Аман розповів своїй жінці Зереші та усім своїм приятелям те, що стало з ним, то його дорадники та жінка сказали йому, «Коли Мардохей, перед яким ти почав падати з роду юдеїв, то ти нічого проти нього не вдієш, а напевно впадеш іще більше перед ним». Вони ще розмовляли з ним, як прийшли царські скопці та поспішно супроводили Амана на бенкет, що приготувала Естера.